influencer Katrin Dias nu efter anklagerne om plagiat. Hvordan beholder Kongen og det danske kongehus deres store opbakning. Og kan sangeren Kids Image stå i vejen for hans MeToo-sag? Velkommen til sæson 4 af Markus og Reality-panelet. Der er stadig er programmet, der er redder kendte ud af forskellige livskriser, ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og det nye, men også lidt gamle Paradise Med mig i studiet har jeg Rosa, Jonas og Sif alle sammen for Paradise Hotel. Mit navn er Marcus Eklund, og du er med på En Lytter. Nå, velkommen. Jeg tak, jeg tak. Det er jeres første gang. Mange tak. Er I nervøse? Ja. Du er så nervøs. Hvorfor var du så nervøs, Rosa? Jamen, jeg tror bare, at jeg tænkte i starten, åh, oh, det, bliver, det bliver så hyggeligt og nemt og sådan noget der, og så havde jeg lidt glemt, åh oh, ja. Jamen, jeg er lidt klodset og uheldige, så jeg ved ikke rigtig, om jeg kommer til at udlægge noget på vej ud eller sådan noget. <laughs> Jamen, det lover, det, og det gør der ikke, der sker der ikke noget. Det værste, der kan ske, det er, at du siger, at det er fuldstændig sindssygt. Men ja, det er også det lidt også sjovt. Det. <laughs> Men det er også lidt sjovt. Uanset hvad, så senere på programmet har vi jo også det, der hedder ugen Slader. Og det er, hvor I ligesom er, kommer med en historie til mig. Og så kan jeg lidt sådan... Øh, ja, jeg bestemmer bare vinderen om, hvem der kommer med det bedste slader. Og så vinder man ja. en præmie, jeg har med til jer i dag. Sindssygt er I med på den? Okay, og det, kan, altså, det er er det en en kæmpe ikke? Den er fed Den er blyant. klasse Den er giga Det er en stor blyant Det er altså en stor blyant En rejse til Mexico Det kan være alt oh, Skønt Okay Can be everything Men allerførst Så starter jeg jo ud med Altid at hygge snak lidt, Lige mm. for skuldrene ned ikke? Og Sif Jonas mm. Det er ikke fordi Jeg vil negligere jer overhovedet mm. Men nu skal vi bare, Jeg spørge bare Med det store spørgsmål nu Rosa hvad er det, der foregår med, med, med dig, Louise, og sejr? <laughs> altså, og nu bliver du nødt til at tage mig igennem, at, at, at du... Altså, hvad sker der? Du bliver simpelthen bare nødt til at føre det. <clears throat> øhm, ja, det der sker, det er, at mig og Louise, vi er bare meget glade for hinanden. Øh, ja. Hvad, Jamen, hvad, hvad, hvad, okay, ja, er meget glade for hinanden. Altså, er du forelsket, Louise? <laughs> Ja lidt, det kan jeg vel godt sige Ja, okay, så du er forelsket i Louise jo? Altså jeg er en inde i min mund nu Så det er sådan Der står Louise der står Louise ja Og det skal lige friskes op her på fredag Så det er jo lidt spændende det skal friskes, Og så du vil have den frisket op? Ja selvfølgelig, det skal rest of my life Okay, så, så du er forelsket i Louise mm -hmm. Er Louise forelsket dig? Ja, det håber jeg <laughs> Okay, men, men Og nu bliver det jo spændende for mig det her Fordi Louise er jo kærester med Et fyr Sejr? Ja. Hvordan hvad det her? der? undskyld kigger på du ved det heller ikke. Du ved det ikke shift. Men Ej, vi er også meget forvirret. <laughs> og, og vil du lige prøve have, lige et godt spørgsmål, ikke? Eller ikke et godt spørgsmål, men vil du ikke lige, prøv at lige vise den der tatuering i kameraet. Ej, det er altså crazy. <laughs> det er jo helt vildt. Gjorde det ikke ondt at få lavet den på underlæben. Overhovedet ikke. Altså jeg tror også, det er, fordi, jeg startede ret hårdt ud med tatueringer, så jeg... Ja, det kan jeg godt se. Ja. Anyways, hvordan fungerer det? Altså, øh, fordi at nu så jeg jo selvfølgelig den story Og øh, der siger Louise, hun ikke er et åbent forhold Men sådan som jeg forstår det Og du må jo rette mig, Rosa ja. Det er, du knaller med Louise Er forelsket Louise ja. Louise er forelsket dig Men hun er også forelsket i sejr Ja mm -hmm. Altså sejr og Louise, de, de er jo kærester. De er kærester, men okay. det er ikke et åbent forhold Nej det, sejr må kun være sammen med Louise, og Louise må være sammen med Sejr og mig. Og dig. <laughs> oh god. <laughs> <laughs> Jamen altså, jeg står her og ja. ja. du med begge to? Nej. Så kun Louise? Jeg kan rigtig godt lide Louis. Jeg kan ikke lige at sige det ord. Jeg du Louise. Du dater Louise? Jeg dater Louise. Jamen, det, og det er implicit i det andet. Så du vil bare gøre det på, søde, det på en sødere måde. Ja. Yeah. <laughs> okay, men, men så, så de er det ikke et åbent forhold, men øh, det, altså, hun, må, hun må kun være sammen med dig. Hun må ikke være sammen med andre piger. Um, altså, jeg tror på den måde, mig og Louise, vi er sådan lidt dater, det er jo sådan, at vi mest sådan ser hinanden. Mm. Um, jeg får, du ved, øh, sådan, den er mere sådan følelses- og stimulering. Så jeg kan jo godt hoppe op med andre fyre og tøsere. Jeg skal bare ikke gøre det foran hende vel? Okay, okay, okay. Så, men, men, men jeg kan bare ikke forstå, er det så ikke et åbent forhold? Er det ikke lige meget, om det er en mand eller en kvinde eller hvor det er. Er det så ikke et åbent forhold, hvis den ene er sammen med anden? Altså, jeg tror bare, at vi ikke rigtig sådan sætter labels på det. Altså, det er 2024, vi kan lidt gøre hvor vi har lyst til, bare så længe vi har respekt for hinanden. Er du ikke lidt bange for ind i sådan en Øh, selvfølgelig er der jo nogle ting, man kan være nervøs over, men det kan man jo sætte i den tid. <laughs> okay, så der tænker du ud at jeg hygger mig nu, og så må jeg tage øh, soven på det tidspunkt, hvis det endelig er, at øh, det ikke går længere. Ja, altså vi er jo meget ærlige over for hinanden, og hvordan vi egentlig har det med ting, og vi har haft nogle meget sådan, åbne snakker om, hvordan vi har det med vores følelser og sådan noget der. Ja. Øh, hvor vi er ret enige om, sådan, hvordan vi har det, og vi bare skal nyde hinandens selskab, og vi er glade. H hvordan, altså står siger bare på sidelinjen, og bare sådan, han, pff, hey hey Han er mega Hello. supporter. Han er mega supporter. Han er så glad over Louise, hun er glad. Og jeg er rigtig glad for Louise, så jeg, jeg er jo lykkelig. Men, men nu sagde du det der med, at du ikke vidste. Altså ved du så, dig Louise har ikke taget den der snak med, hey, jeg har forelsket dig. Er du forelsket mig? Jo, det har vi. De. Nå, så, så det er, I er forelsket i hinanden. Ja, det, det vil jeg sige. Jeg er været helt vild med hende. Jeg kan ikke få nok af hende. Er det rigtigt? <laughs> ja. Og mit sidste spørgsmål til Laura, så, så er vi færdige, Rune. Okay. Øh, er, du, at, at, altså, er du ikke bange for, at det så på et tidspunkt... Hvad, det, hvad der er det ud i? Altså, skal hun vælge på et tidspunkt? Altså... Altså, fordi hvis det skal udvikle sig mellem dig og Louise, vil, vil du så ikke være sådan... Hey, nu er det bare der er mig, Louise, eller...? Altså, jeg tror... På den måde, vi har gjort det indtil videre, det er bare, at vi har været meget ærlige over for hinanden. Og hvor, altså sådan, hvis der er grænser, så skal vi også være åbne over for det. Og, altså, vi tilpasser rigtig meget hinandens følelser. Altså, vi går meget op i det. Det er det bedste ved at date piger, vil jeg bare lige sige. By the way, det er det, man går meget op i. Jeg ved ikke rigtigt. Nej. <laughs> ja. Okay. Mm -hmm. Fedt. Jamen, så vi... det, det var bare det, jeg ville vide. Fordi nu skal jeg selvfølgelig til Jonas. Ja. Yeah. <laughs> Jonas, altså du slipper heller ikke, at jeg starter altid med at være sådan en lille runde. Ikke? Så har man lige sådan en runde, hvor man sikrer sig, hvordan man har det. Ikke også? Øh, Jonas, mm. <clears throat> nu vil jeg spørge dig om noget. Ikke? Giv den gas. Og ved du hvad, jeg, siger, jeg spørger faktisk også dig imens. Okay. <laughs> fordi at jeg er lidt nysgerrig på jeres oplevelse efter Paradise Hotel, eller faktisk imens nu, at ja, det, det er i gang. Okay, ja. Yeah. Fordi at det er jo, øh, I, I, I, I er jo i stormen nu, altså ikke i stormen, men I er imens det hele kører og spiller. Så jeg, jeg er lidt nysgerrig på, øhm, har I været involveret i, sådan, i noget drama efter Realty? Vil du starte? Jeg øh, den bare. Okay, men jeg tror nemlig ikke, jeg har været med i noget drama som sådan. Godt, ja. Det skal du starte. Det er jo regel nummer et. <laughs> regel nummer et, Jonas, det er, nu skal der noget omtale til. Nu skal du lave et eller andet lort. Jamen, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvorfor, men jeg tror bare, at jeg er sådan en person, der tilgiver rigtig, rigtig hurtigt. Godt, det er så snart, folk de siger et eller andet til mig, og det, det, jeg bliver sur over det, så siger det til dem. Og så er sådan, ved du det Hvis du bare siger undskyld, så er det okay. Er det rigtigt? Meget. Rigtig okay, meget. så ordet undskyld betyder virkelig, virkelig meget for dig? Ja, altså hvis jeg kan mærke på personen, det at de mener det, så ja. Okay, okay. Hvad med dig, Louise? Er, er, er, er der ikke noget drama? Jeg hedder Sif. Ej, Sif, oh my god. Sif, Sif, oh my god. Sif, det er bare Sif, sorry. oh my god. Jeg har inde i mit hoved, så det er bare Louise, Louise, Louise. Og jeg har bare lige sammen tatovering på underheden af en anden en, der bare... Uh, uh, Louise. Sif, S-I-F. Sif. Hvad med dig? Er der drama? Uh, jeg tror det ikke. Jeg føler ikke, der har været så meget drama. Måske en lille smule, men... Ikke okay, hvad det Men det er ikke mig. Det er mere sådan, at jeg er involveret. Ja, ja. Det er fedt. Hvad er det? Mm -hmm. Sådan lidt. Girl, du, kan det, du kan gemme det til færdig. Jeg gemmer det. Der. Du kan glemme <laughs> det sådan, der. glemme det Det er fint. Mit sidste spørgsmål, Jonas og Sif. Vi ved alle sammen, at uh, vores kære Rose, hun er meget forelsket i Louise Hjort. Hvordan ja. går det med kærligheden for her? Sif? Jeg single. Du er single single? AF. Er du betændt dig sådan noget? Du laver ikke dating, Jams? Nej, jeg gider sgu ikke date. Du gider bare ikke date? Nej, jeg har droppet men. Okay. Ja. Men du kan da bare have på Louise og Rosalind. Nej. H <laughs> Nej. <laughs> ja, er det, er det, det er ikke så til den? Det er da hyggeligt. Det er det, det, det du godt ah. Nej. Hvad med dig, Jonas? Jeg har en kæreste nu. Har du det? Er det efter hverdags? Yeah. Ja. det? Tillykke. Thank you. Hvordan går det med det? Jeg synes, det går godt. Altså, vi, er, vi har været sammen siden december. Ja. Slut december. Øhm, og det går godt, vi ser hinanden rigtig tit og snakker med ham hver dag. Han er skidesåd. Vildesåd. Lige mit type. Ej, ja. Er det en, man kender? Det er jo altid sådan et spørgsmål, jeg stiller. Nej, øhm, det ikke sådan der i medierne faktisk, nej. Øh, men han har været inden for rigtig mange beauty brands øh, og kender en del i branchen. Hvordan mødte hinanden? Vi mødte hinanden random lige på, øh, på Nevermind, en klub. Nå, ja, natklubben. Ja, og det er faktisk det der, det er den, som mange siger, at jeg gerne vil møde folk på. Vi gik seriøst bare ind i hinanden med ryggen først, og så vendte vi os rundt, og så smilte han til mig, og så skrev han til mig dagen efter. Hvordan ved hvad du hed? Det var fordi, at vi har en fælles fællesven, som er drag queen også. Ja. så han vidste, at jeg var drag queen, Så derfor gik han ind på min Instagram som Chloe, og skrev til mig der. Og det var så, at vi begyndte at skrive til hinanden. Ej, dejligt. Der er, <laughs> mm. der er så meget kærlighed. Der und, er så meget kærlighed. Und, Undsendt dig, Sigt. <laughs> men sige, det lover jeg. Det skal vi... Ved du efter det her, jeg kan mærke det. Så støder du med ryggen ind i en eller anden. Ja. På nemmermind. Du skal bare gå baglængs hele tiden. Ja, bare gå baglængs. Ja. Bare gå baglængs. <laughs> nu skal vi jo til det, det handler om programmet. Der I skal ligesom være med til at give nogle råd til de her kendte danskere, der har været ude i forskellige shitstorms eller har nogle problemer, de gerne vil have hjælp til. Og det første, det er jo, at influencer, feminist og litteraturelsker Catherine Dias er ude i en vaskeægte shitstorm. Det var på mediet Reddit, at en bruger fandt ud af, at der var næsten perfekt sammenligning mellem noget, Catherine Dias har skrevet på hendes Instagram og så en artikel skrevet på engelsk af en studerende på Høge Campus. Det fik flere medier og Reddit-brugere til at dykke videre ned i de her ting, som Catherine Diaz har skrevet. Og nu ligner det altså angiveligt, at flere ting, også litteraturanmeldelser, er nærmest to stjålet fra nettet og oversat til dansk. Det har selvfølgelig skabt ø, ekstremt meget debat, da hele Diaz's image det går på at være en meget litterær person sammen med hendes kæreste Adam Prise. Berlingske har nu også i gang sat en undersøgelse for at finde ud af, om Dias har plagieret, imens hun arbejdede for dem. Dias har også øh, lagt sig fladt ned i dag, faktisk, på Instagram og undskyldt. Øhm, så rådet til jer, det er eller ikke rådet til jer, men det råd, I skal give, det er, hvad vil lige sige til Catherine Dias, hun skulle gøre for at komme ud af den her shitstorm? Jonas. Jeg kan mærke, at du er en mand, der er meget Jamen, jeg, jeg tænker meget, først og fremmest, Reddit er et meget farligt sted. Yeah. Det er meget skræmmende. Yeah. Øhm, men jeg ved sgu ikke lige, hvad jeg vil gøre i den situation. Først og fremmest, fordi jeg aldrig selv vil gøre sådan noget. Yeah. Øhm, du er ikke en, der plagier? Nej. Jeg skriver, og så er det dårligt skade, og så vil det være dårligt skade <laughs> og så er det, og så er det, det fjærdisk, altså. men hvad tænker du? Hvad tænker du? Hvad, hvad, hvad, kunne, man, hvad kunne man gøre for at ligesom komme ud af det her? Nu har hun sagt undskyld i hvert fald. Ja, men så er det det om, hvordan hun har sagt undskyld. om Det er bare var sådan her, jeg ja, er undskyld. Men hvis man... Hun har lavet tre sider langt undskyldning, kan jeg se på Instagram. <laughs> og den er ikke blokeret, vel? <laughs> I don't know. Jeg har taget fra YouTube. <laughs> Undskyldninger. <laughs> ja. men, øh, men hvad tænker du, Jonas? Hvad vil hmm. du, hvis du, du stod foran hende her, du stod foran Gaffin Dias, og hun siger, Jonas, jeg har brug for hjælp. Hvad vil du sige til hende? Jeg tror, har sagt jeg... undskyld, det er måske start nummer et. Hvad så? Så tror jeg, jeg vil, øh, vil prøve at... Sådan fortsætte med ligesom at skrive anmeldinger osv., øh, men så virkelig være sikker på, at det bliver er set som om det her, det er mig, der skriver det. Og så bliver man bare nødt til at arbejde sig op igen. Okay. Og så arbejde sig op til den trust, som folk har haft. Selvom der er nogen, der ikke vil ansætte dig, fordi du måske har plageret. Ja, yeah, altså så må du, øh, altså så vil jeg sige, få dig et andet job, og så arbejder videre igen, ja. indtil du faktisk kan stoles på igen. Okay, men så de råd er faktisk at uh, blive ved med at lave det, du, la du elsker? Ja, men så bare gør det rigtigt den her gang. Ja. Så, prøv, så må du tage testene. Ja, lige præcis. Altså, hvis du har gjort noget lort, så må du tage testen for det. så er det bare. Rosa, hvad med dig? Hvad tænker du? Hvad vil du sige til Katrin Dias? At du er godt nok der i noget lort. Ja. <laughs> og du... du vil bare være ved benhår. Du er fucking dum. Uh, nej, overhovedet <laughs> ikke. Det er mere mig, der er dum her. <laughs> jeg har også plageret en gang på skolen, fordi jeg er meget ordblind. Så <laughs> okay. Og jeg blev, jeg blev taget, men jeg kunne heller ikke lide læreren. Det var så med vilje, Men jeg synes 100%, at hun skal tage alt ansvaret. Yeah. Og hvis det er det, hun elsker at gøre, så skal hun også bare, som Jonas siger, arbejde sig selv op igen, hvis det er det, hun gerne vil arbejde med. Men hvis du vil, virkelig føler, at du har brug for at plagiere noget, eller efterligne noget, hvis man kan sige det på den måde, så er det så det oprigtigt det, du godt kan lide at lave, hvis du har brug for at efterligne andre? Okay, så altså, vil måske sige, prøv lige at finde noget andet. Ja, yeah, altså måske lige holde en hiatus. Altså jeg tror ikke så meget på uh, cancel culture. Nej. som Altså fordi nu, uh, jeg er altid elsket internettet. Og jeg har set mange kendte mennesker være sådan hele vejen op på toppen, og der bare bliver canceled, men de er stadigvæk op på toppen den dag i dag. Mm. Så så længe du tager det lidt, som det kommer, og er oprigtigt fra nu af, så synes jeg nok, det er det bedste at gøre. Ja. Mm -hmm. Sif? Jeg er lidt enig typ. <laughs> bare Louise. Ja. Jeg tror også lidt en blanding af det hele. Altså sådan gå lidt under radaren, find noget andet job, lave det som et bidjob, det du godt kan lide. Ja, og så bare måske bare skrive dem for, altså ikke udgive dem for forlag, men bare være skrive dem for sig selv. Ja, lige præcis. Okay, okay. Så er mit spørgsmål jo, meget af det jeg lige har sagt, hvor, hvor skal hun arbejde? Hvor skal hun arbejde, Sif? Netto. Børnehaven. <laughs> Der er mange muligheder. Ja, så, så, så hun skal helt ud af, af, af bøger og litterære ting. Ja. Yeah. Okay, så du tænker pædagog. Ja, yeah. spring fra A til Z. A til Z. Krypto. Krypto? <laughs> Kryptovaluta. Altså, har du ikke tjent gode penge på at lave det der seje noget, som hun snakker om? Jeg ved det ikke. Hvad er wow. hva, for noget seje noget? Var hun ikke anmelder? Jo, uh, litter, litteratur anmelder. Jo, har hun ikke tjent penge på det, hvis jo. man har sætte på krypto? Så... Det skal også være, at hun har brugt den er du ved. Men det oh. altså er også lidt voldsomt. Det er fedt. Det er Jonas, hvad, hvad, hvad, hvad, Hvor skal, skal Katrine Dires arbejde? Øhm, altså man kan, altså, du kan altid sende en søgning til alt mærkeligt, men altså, hun kan altid starte med et bibliotek, hvis det er godt. bøg, hun godt kan lide. Hvis det så smider hende væk, så må man bare fortsætte. Så bibliotekar? Ja. Det kunne det være meget hyggeligt, tror jeg. Jeg ved det ikke. Den var god. Jeg kan ikke læse høj. <laughs> det kan jeg yeah. godt lide. Hun kan blive bibliotekar? Ja. Ja, det var ikke så kan jeg stå og se. altså jeg har læst på internettet den her, der går... Det er ikke noget, jeg selv har skrevet med, jeg har taget. Plagieret. <laughs> okay, okay. Nu skal vi selvfølgelig snakke lidt om ja, Du har allerede lidt været inde på det, Rosa. Det her med at, uh, at plagiere selv. for jeg er lidt nysgerrig på, har I prøvet at uh, plagiere snyde til en eksamen? Eller plagiere noget til jeres egen Instagram? Eller noget, en anden har sagt til jer, og så siger det videre til en, en ven? At det, og lavet som om det er jeg selv, der har sagt det her. Hvad tænker du? Mm. Det gør jeg Jeg har aldrig gjort det på Instagram, aldrig. Øhm, jeg kan huske at i folkeskolen var jeg forfærdeligt dårlig til tysk, og jeg jeg, jeg ikke. alle, lige præcis. Ja, men jeg havde rigtig mange uh, tyske venner, øhm, så jeg, jeg skrev selv stilen og så sendte jeg den til dem og fik den til at rette den for mig og så sendte jeg den ind. Oh, men det er ikke plagiat jo. Nej, det, ja, det, det, det tror jeg det er det værste jeg har gjort. Så jeg er snudt i en stil før. Øhm, nej, ikke en stil, det hedder. Hvad hedder de der? Oh, hvad fanden er det, hedder? Det er der, hvor de læser ord ordene op, og så vil du dem ned ordentligt. What? Åh, oh, diktat. Lige... Yeah. Diktat, ja. Lige præcis. <laughs> og der har jeg så siddet med ordene ved siden af. Men altså, det er de eneste mm. gang, hvor jeg har sn oh. snit i noget. Du <laughs> har også lidt snydt, faktisk. Ja, men der, der, der var jeg i 6. klasse var den anden tid. Oh my god. Tænkte. Ja, det er jo ikke det lige til Rosa, vi har lidt hørt om dig, så jeg vil hellere høre om sidst. Og du er ordblind, jo, Rosa. <laughs> ja. Kan det kan jeg bare lige sige igen. <laughs> Rosa kan ikke stave og er ordblind. <laughs> ja. har, du, men har du har du den der uh, smarte app, der kommer egentlig til det? Ja, hvor er ja. den... Uh, altid, ja, ja. Ja, yeah. smart. Er det, er det i slem grad? Ja. Altså, uh, jeg har jo... Uh, på skalaen, så er den på uh, rød. <laughs> altså, Og... den, er, den er virkelig... Den er lige ved siden af gul. Ej, den er virkelig sådan... dårlig. Oh. Jeg er virkelig dårlig til... Oh, at læse og skrive og sådan noget der. Så jeg laver mest lydfiler, det ved du også godt, Jonas. Ja, ja, jeg jeg var jeg var det skal jeg. Hun spørger jeg er også Det er også sygt, at lave ludfiler lydfiler. Jeg kan også godt lide det. Men jeg vil bare lige sige til alle dem derude, øhm, lad være med at plagiere Jeg fik en eftersædning og en meget sur lærer. Ja, men vidste I ikke godt, at du var ordvind? Jo, altså, jeg, jeg var også bare sådan helt... Nu giver jeg flere sider af skrift, hvor det sådan står godt, så hvis hun ikke... Altså, jeg gjorde det jo bare mest for at være nederen over for læreren. Ja, ja. Øhm, men, øh, ja... Don't do it. Ja, yeah, don't do it. Det, ej, det er sgu heller ikke så fedt at være, Robin. Det er der er lidt noget. Æ, det er. Hvis du er i dårlig skole skolen, så er du dårlig skole. Yeah. Så kan man vise noget andet. Lige præcis. Altså, så kan man være reality stjerne. <laughs> så kan man være <laughs> yeah, melding. <laughs> ja, yeah, kom herover Til det dark side. Sif, hvad med dig? Jeg har heller aldrig plagieret. Du heller ikke? Nej. Du slår mig også som en rigtig good girl i skolen. Sif, er det rigtigt? Ja, jeg kunne ikke lide at få skille ud. Du kunne ikke lide at ikke ud? Jeg tror, jeg har snydt. Nogle gange til eksamener, fordi jeg kunne ikke finde ud af de der større end eller mindre end tal. Så den havde jeg altid på note nede i mit penalhus. Altså, hvor okay. det? Det ved nej. Det der større, den der krokodille, eller? Åh, oh, ja, ja. ja. Der, ja. er ja. Og jeg fatter den ikke den dag i dag. det. Krokodilen? Krokodilen spiser altid det højeste tal. Jamen, det har ligget i mit penalhus. Det er nok det, Ister ah. har gjort som ah. sådan ah. nede. Ah. Det er ikke engang en Det er jo bare hjælpemiddel, vil jeg kalde det. Jamen, hvis det er uden hjælpemidler. Ej, okay. Okay. okay. okay. Så slem bare det heller ikke. Jeg har bare fået de helt good-paradise-deltagerer good med i dag. Sådan her. Vi kan ikke noget galt. det. Vi, vi er bare jeg meget dårlige. Ej, men, det er jo også... Altså, du er også altså, Jeg også lige fordi, det du, med det. Ja. Altså, den er, den er heller ikke så slemt, det vil jeg også sige. Okay. Men jeg vil spørge om noget andet så. Fordi, Rosa, tænker du meget over, hvordan du så fremstår medierne? Fordi Katrin Dias, hun fremstår som den her litterære person. Og så pludselig bliver hun taget for at være en, der snyder... Om, og stjæler lidt fra andre. Mm. Tanker og meninger. Så, så tænker du over, hvem du er i medierne, eller på tv, når nu er du er på Ja, det gør man da lidt. Altså, det mere end jeg lige regnede med. Så jo. <laughs> hvad, hvad tænker du med det? Øhm, jeg kan da godt forstå, at man gerne vil fremstå bedst, øh, men på den måde, hun har gjort det på, at det er det bare mega forkert. Altså, du skal ikke spille høj og i ikke... Hvordan vil du gerne fremstå bedst nu? <laughs> opfemer pæn. Opfemmer p. Nej, herhelige. Så får jeg lavet en Louise tatovering på underlæben <laughs> Nej, men det er jo, altså det er jo ikke noget der harmer andre. Nej, det, det er kærlighed. Det er kærlet, altså det er bare love, du ved. Nej, jeg synes det er så fedt. Jeg synes det er så fedt. Schiff, hvad med dig. Tænker du over det? Uh, jeg tænker lidt over det, men ikke så meget. Mm. Jeg tror bare, at det er fedt. Hvis jeg synes det er et godt billede eller en sjov tekst, så sætter jeg det ind. Du tænker ikke så meget over det. <laughs> altså man vil godt se godt ud. Ja. Du tager ikke lige når du vågner om morgenen søndag morgen efter en bytur. Nej. Hvad med dig jo. Jonas, tænker du over hvordan du fremstår? Det altså ja, både over, men jeg ja, altså hvis du går ind på Instagram, så kan du se at der er mange gange hvor jeg er lidt med omkring hvordan jeg ser ud, fordi ja? der hvis du går ind og scroller, kan du se at der er mange billeder hvor jeg bare sådan der lidt når jeg har vågnet op og bare taget billede og så postet det. <laughs> Hvad skriver du så? Hej. Jeg skriver bare, jeg, ja, men jeg kan godt at det bliver lidt at Jeg kan godt lige bare skrive sådan her you welcome eller sådan noget. <laughs> okay. Okay, men det er jo også færdigt, det er også fair. Det er også en måde at fremstå på jo. sådan lidt ligeglad Jamen, jeg er bare sådan lidt, altså... Det her, det er min Instagram. Jeg gør, hvad jeg har lyst til her. Jeg gør, altså, poster, hvad jeg har lyst til. Og så kan man følge med, eller hvad er Fuldstændig. And that's just me. Okay, okay. Meget progressivt og moderne. Thank you. Det må thank man you. sige. Mit uh, sidste spørgsmål til alle tre. Har I så prøvet at, uh, at lave så stor en fejl? At det har haft uh, betydning for karriere eller kærlighed? Ja? Så skal du skulle tænke hva'? ja. Yeah. Åh, oh, kæft, mand. Det var tilbage i 1927, mand. Mm. Jonas? Mm. Ja, altså jo... Ikke med kærlighed. Men med kærlighed? Ja. ja, altså der var bare et tidspunkt, hvor jeg arbejdede. Jeg, altså det her, det er ikke så meget, nogen folk ved, men jeg er faktisk uddannet kok. Ja? Ja. Hvor er det? Jeg vidste ruse, ikke? Nej, det ikke? Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke siger det, men det er jeg. Jeg blev uddannet kok, da jeg var 20. Okay. okay. Øhm, og da jeg startede med at tage uddannelsen, der var jeg lærer i, øh, i Hundige. Nej. Mosedhavn hedder det. Ja. Øhm, og der var der på et tidspunkt, hvor jeg skrev til min chef og spurgte, hvad så må jeg tage på ferie på de her dage. Og så var han sådan, ja, ja, det er så fint. Mm. Øh, og så har han så bare ikke lagt mærke til, at jeg, jeg faktisk bare havde taget den ferie, som han og så skrevet jeg ja til. Og så tog jeg på ferie en uge. Så ringer han til mig midt på ugen og var sådan, hvor er du henne? Så sådan her, Jeg er på ferie. Jeg er på ferie. Så var jeg sådan her, nej du er Så mm. sådan her, øh, jo ja, så. Og der blev jeg så fyret en måned efter Ja, okay. Uh. Nej, den er heller ikke god. Nej, det var ikke så godt. Hvad med dig, Rosa? Det tror jeg ikke. Ingenting? Nej. Jeg vil gerne lige vente den om med dig, Rosa. Fordi, at, <laughs> hvad, hvad så? Nogle gange kan jeg godt lige at vende spørgsmålet. <laughs> det kan <jeg> godt være. <laughs> uh, uh, hvad siger han nu? <laughs> uh, fordi jeg tænker, har, uh, har Lukas måske sådan ødelagt noget for dig? Har han ødelagt noget sådan kærlighed eller influencer, karriere eller whatever det er smæssigt? Det tror jeg ikke. Øhm, det føler jeg ikke. Nej. Så der ikke, du har ikke oplevet sådan til tillidsproteiment eller sådan noget? Altså... Der er jeg noget, jeg glemte at, at, at fortælle jer. Hvad? Ja. Inden vi går videre, og, og du lige får lov til at tænke over det, Ole. Okay. Det er her, vi står herinde, ikke? Der er lidt varmt her i studiet. Det er lidt hyggeligt. Det her, det er det, jeg kalder ærlighedens rum. Her er man bare ærlig. Og det er, fordi jeg kan mærke, at Rosa, hun er bare sådan, åh, oh, hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg gøre? Skal jeg gøre? Og Rosa, det, det er bare ærlighedsrom, og der er ingen, der dømmer herinde. undtagen sif, hun kigger meget dømmende på os en gang imellem. Men ellers så er der ikke nogen, der dømmer. Okay. Så Rosa, hvad, synes, du, synes du, har Lukas ødelagt noget for mænd for dig? Øh, lidt, vel? Altså sådan, det er bare mere sådan, om jeg 100% kan stole. På folk har... Ja. Yeah. <laughs> ja, men nu sagde du for eksempel det der med kvinder, at det er meget nemmere, at, at, at, at, at kvinder ligesom snakker om følelserne og sådan noget. Du, mm. Sådan, Det ved I nu og sådan noget, ikke? Men er men, det øh, men at, at, at, at, at derfor... Altså har han gjort måske, at du er mere tiltro til kvinder nu, end, end til, til mænd, i hvert fald ikke i kærlighedsrelation? Altså, jeg tror altid, jeg har lidt, lidt mere til kvinder, end jeg har været til mand. Øhm, men altså sådan, jeg holder jo stadigvæk meget af Lukas, der bare er nogle ting, der gør sådan, at jeg måske er lidt mere, lidt mere uh, mistænkelig, om det er oprigtigt eller ikke er oprigtigt. Det, han siger? Ja, mm. altså ikke sådan lige præcis med ham, men bare mænd i det hele taget. Mm. Så, Så der, der tænker du lige en ekstra gang, end ja. en, en, hvis kvinder fortæller om noget? Ja, sådan, om det kan være rigtigt? Ja. Ja, okay. Kan, altså jeg er jo, nu skal jeg også være at jeg er sygt dårlig til at holde opdateret over alt det her ting. <laughs> kan du kort på 30 sekunder fortælle mig, hvad der skete? <laughs> altså, Hvem der Lukas. Jamen det fungerede bare ikke. Altså det var ikke altså det var sjovt i starten og så var det bare lidt som om lige snart vi blev kærester, så var det bare ikke det samme. Det var som om, du ved, han nåede faktisk lige at sige det inden da, det ved, alt ting ændrer sig når man kommer sammen og så ja. Okay. Og så er det bare så yeah. ja. Det ændrer sig sgu. Det gjorde det sgu, men ja, altså Bror, han skal bare leve sin liv og hygge sig og gøre sin ting. Og okay. det gør jeg også. Så I er jeg ikke ude venner? I er ikke uh, noget bad feelings? Det, nej, det synes jeg ikke. Jamen det er altså, i hvert fald for din side af. Jeg ved det ikke med, Ja. Vi ringer lige. <laughs> <Nej>. <laughs> <laughs> If, oh no. hvad med dig? Har du fået ødelagt noget? Har du gjort noget? Nu har jeg jo lige sagt, at du har måske den der kuld kød, ikke? Jo, det er måske nok også. Har du, har du, har du nogensinde lavet en mm. kæmpe fejl, hvor du tænkte, at det øvede ikke fandme noget her? Jeg tror det ikke. <laughs> jeg ved det ikke. Nej. Jeg ved ikke, om jeg har spildt tre et halvt år på at og, <laughs> og så få en helt andet arbejde. <laughs> Hvad er det, du om? som? Jeg uddannede sygeplejerske. Nå, og det gider du ikke? Nej, jeg sagde op. Hvorfor? To uger efter, jeg kom hjem fra Mexico. Hvorfor? Det, det sagde mig bare ikke så meget længere. Hvad laver du nu så? Nu arbejder jeg en vuggestue derfor, du vil have en ja. altså, dias der <laughs> ja. Så Ej, til at komme. Så kan de arbejde sammen Ej. med sammen. Jamen, uh, tak. God råd. Lad os gå videre. Fordi nu skal vi til kongehuset. Woohoo. Fordi en nyhed, som ingen har kunnet undgå at høre, er, at Danmark ikke længere kun har en dronning. Men nu har vi et kongepar. Yeah. Kong Frederik den 10. og Dronning Mary. I søndags var der så tronskifte, og det blev fejret rundt om i landet og i Australien. Udover kronen, så kan kongeparret også fejre, at opbakningen til det danske kongehus er enormt høj. Og selv efter, altså selve opbakningen er høj, selvom at uh, kong Frederik den 10. lige var et smut forbi <laughs> uh, Spanien jo. Oh, nice. Uh, uh, nej, uh. <laughs> så spørgsmålet til jer, det er, øh, nu skal I være rigtig nogle rådgiver, ikke? Fordi hvad, hvad vil I sige, at kongeparet skal gøre for at uh, bibeholde den her popularitet? Rosa? Ikke flere ture til Spanien. Ikke flere ture til Spanien. Stop det. det selv de billetter. Det. <laughs> ja, selv det Jamen, nu. dem nu. Uh, det lader vi lige være med, ikke? Ja, så, okay, det er dit råd. <laughs> ja. Okay, Altså sådan, vær en del af det danske. Folk? Hvad fanden hedder det? Folk? <laughs> det har været en lang arbejdsdag. <laughs> Og hvad er det, vi hedder nu? Oh, <laughs> Dyr. Åh, <laughs> oh, det er Louise Hjort. Hvad fanden <laughs> er det, vi hedder? Sigt for fanden. en del af folket? Ja. En del af folket. Okay. Så en folke. Bare bliv ved med at være folke. Ja. Jonas. Hmm. Jeg altså, jeg elskede med det. Jeg synes, at Margrethe er et ikon i sig selv. Ja. Ja. Så bare sådan... Ja, Men lidt ligesom hende. <laughs> okay, men er det sådan fordi? Så, så det jeg hørte dig sige der er have lige de der gamle værdier, de der, Jo. altså jeg synes bare, jeg, det jeg synes var så så ved at det var, at hun sådan er. bare sig selv, og hun sådan gik rundt i den. En fed, fed regnjakke som hun selv har lavet. Hun malede stadig, og hun gik... En gang imellem kunne godt lide at tage det smøg en ja. juice. Altså, jeg synes, det var så geniægt. Mm. Okay, ja. Yeah. Men, men hun har stod jo for meget af de der ældre værdier, ikke? og Danmark og alt sådan noget. Altså. Men det synes jeg også, det er en tradition, det skal, det skal de blive beholdt. Mm. Okay, men det gør de jo ikke. Det er jo valgsproget, det der en er, blevet ændret. Så det synes jeg er noget, jeg har jo rigtig godt lige at se sin og så mm. til sidst, alle, vi er alle sammen i Korkasi. Gud bevarer Danmark, yeah. det synes jeg er så fedt, bare sådan der sjov. sjovt. Så noget? dit råd er, kan I ikke alle sammen bare være ligesom Mary? Jo, lige præcis. Okay, det kan jeg godt lide. Lige okay. det kan jeg godt lide. Jamen, øhm, så skal jeg så spørge kan man godt som konge stadig gå øh, på festivaler og være fuld, som kronprinsen jo også er blevet set gøre? Altså, eller er det vigtigt at skille sig lidt ud som konge, når nu man er konge og i kronprins. Skal jeg starte? Ja, ja, når jeg kigger på en, Jonas. Det. Jeg, jeg kigger lidt væk, jeg er sådan lidt ja. øjenkontrakt. Så, jeg skal ikke have <laughs> ja, ja. Øhm, Altså, jeg synes jo bare, det er fedt, at han kan komme ud og være en del af... folket. <laughs> <laughs> øhm, det synes jeg bare er nice, at han ja. sådan, kan let lose, og så, altså Det er jo det samme også. os. Altså. Vi arbejder professionelt, når vi arbejder, og så kan vi hygge os og give den gas, når vi er ude fra arbejde. Og så er altså han er kongen, og der, han skal selvfølgelig tænke lidt mere over, hvad han gør... Når du siger Mens. arbejde, ikke? Er det så Paradise Hotel, du mener det? Nej, det var ikke det, jeg mener. Men øh, det kan man godt tage det sammen, men det var ikke det, jeg tænkte på. Okay, okay. okay, okay. Yeah, Because so, so, I was in Så <laughs> so du skal i hvert fald være... Øh, man, du siger, at man skal ligesom både være konge, men man kan også godt være folk i hvert folk og ligesom tage på festivaler og fritiden. Lige præcis, at jeg føler, at den, den måde, at man ligesom kan forstå, hvad der foregår, eller det at være ude i landet, you know? Ja. Yeah. Altså, at sådan være en del af det. Hvad med dig, Rosa? Hvad tænker du? <laughs> Jamen, jeg tænker, at man burde godt kunne gøre whatever, han har lyst til. Han er jo en menneske, ligesom os andre. Mm. Så hvis han gerne vil gå på festival, så vil han da også godt det. Altså, det er meget mere ikonisk, at han viser at han er et menneske, exactly. ligesom alle os andre. Margret øh, Margrethe, nogle af de ting, hun har gjort, har du set de der TikTok-videoer? Yes. De er så fede, <laughs> fordi man kan bare se, at hun er, så altså, hun er ligesom alle os andre. Og du ved, det kan godt være, at man er konge, og man har hans prestige, men altså det mindste bare at gøre det med stil. Okay, style. So agreed. <laughs> og du er enig med de andre, allerede siger. Ja. Yeah, okay. Du tænker også bare at blive ved med at bare være dig selv Ja. Yeah, okay, så man skal ikke skille sig ud? Man skal ikke skille ud. Ja, man skal bare have det i yeah. okay, Ja. Okay, jamen så skal så... Hvad synes I om kongehuset? Bare sig sige go eller no go? Hvad Hvad siger du, Jonas? Jeg er jo en meget kvindestand, så jeg siger gå med køb på Røden Mary. Yeah. <laughs> ja, okay. Du, øh, du, øh, go, du kan ikke lige nævle, hvad hedder Kronepansen? Øh, jeg har ikke noget imod ham. Jeg kan bare bedre, bedre lide kvinder generelt, så jeg synes bare, de er nice. Og når kvinder er i magt, det synes jeg er fedt. Så ja. du synes bare, kvinder er federe end mænd? Ja. <laughs> det synes jeg. Du ved godt, det bliver overskriften ikke? Jeg synes bare, kvinder er bedre. <laughs> det, det gør jeg. Altså, jeg synes bare, at kvinder generelt er bedre. Og så altså, er det bare dem, jeg sådan, fungerer bedre med. Jeg synes bare nogle af de er mere interessante. En mænd? Ja. Yeah. <laughs> har vi ikke noget at sige? Eller hvad, hvad? Jo, jo, altså, det, det har jeg jo til Altså, jeg har masser at sige, men altså, jeg vil hellere høre på kvinden. Men jeg er da ked af, at jeg har været så. Nej, men jeg synes, det er hyggeligt, det her. Men <laughs> Mary is the thing right now. Okay. Så du er go på grund af Mary? Exactly. Okay, ja. Yeah. Rosa, go eller no go? Jamen, jeg siger der go. Altså, jeg elsker, at vi har et kongehus. Jeg er helt vild med sådan noget der. Jeg føler, at det er lidt mere specielt. Yes. In, I stedet for at der bare ikke rigtig er noget. <laughs> specielt. Nu, nu havde jeg lige Er du ikke kæreste med en mand Jo? Ja. Hvordan? Hvordan det? Hvordan det så? Altså det er for <laughs> Jamen, jeg Ja, der bliver da bare nysgerrig. altså. Ja, jeg synes, Det synes er jo også, også meget færdig, færdig med, at der bare vil bare vide, jeg kan bare meget bedre lige kvinder. <laughs> ja, altså, jeg men det er sådan med bedre. almindelige gay fyre vinder og så, ja, så var vi sådan. Jeg lidt... bare Vi har det grineren sammen og så videre. Men lige snart der kan man komme en kvinde forbi så er yes. det Go, girl. Go, be, a girl. Is uh -huh. <laughs> ja, men okay. ja, men det sidste bare lidt flert. okay. Jeg blev bare lidt nysgerrig. Shift, go eller no-go til uh, Kongehuset? Jeg tror, jeg heller mest til at sidde no-go. Du er en no-go? Ja, ja. Ja, så er han 50-50. Hvorfor? Det, vi har jo demokrati. Jeg er overhovedet ikke politisk. Ja. Overhovedet. Men altså, vi har demokrati. Hvad skal vi så med monarki? Okay. Ja. Uh, så, så det tror, der, du er sådan ikke sådan så vild med, at der er nogen, der hedder over loven? En... Jeg tror bare ikke, det giver nogen mening for mig. Okay. Ja. Ja. Yeah. Det er, og den skal der også være plads til. Ja. Det er der altså. Så vi har to go, et halvt go, vil jeg sige. Ja, det er det. Kun go, go pro-women. Ja, ja, ja, exactly. Yes, den skal der være. Og så har vi et go generelt, fordi det er bare fedt at være unik. Og så er der SIF, der siger, at det er lidt no-go, fordi vi har jo også demokrati. Det er jo også, det er jo helt fair. At, så spørger jeg bare ja. Nu skal vi til noget andet. Det er, vil, Jonas, vil du ikke få storhedsvandet, hvis du var konge? Mm, Det er et spørgsmål. Mhm. Det kommer, jeg tror, jeg det kommer meget an på, hvem jeg sådan omringer mig med. Fordi jeg har rigtig mange venner, som godt kan holde mig rigtig grounded. Ja. Men hvis jeg var der alene sammen med min familie, som også var meget vigtige mennesker, så... Jeg, jo, det ville jeg nok. Eller? Rosa, vil du blive eller vil du få Stores Vandhud, hvis du er blevet dronning? Ja. Yeah. Ja, <laughs> det har hun allerede. Markus, det korte svaret er. Men. Yeah. <laughs> nej, jeg tror bare, jeg er en af de mennesker, der ikke skal have for meget magt. Og det, det har jeg allerede anerkendt fra lang tid siden. Du skal ikke have for meget ej, magt? jeg skal ikke have for meget magt. Hvorfor? Jeg kan ikke styre det. Du, du bliver fuldstændig crazy med i magt? Ja, det, det kan jeg ikke. <laughs> det med, så er jeg, jeg har sagt det til alle. Jeg tror, jeg har sagt ja, ja. det til dig også. Ja, ja, det er også dig. Sådan. Der, jeg er bare en af de mennesker, der, du ved, der er nogen, der skal holde mig i øren altid. Hvad sker der, hvis du er i magt så? Det er bare, Nogle gange er jeg bare en idiot. Altså. <laughs> Hvordan? det det? Det er sådan rigtig svært at forklare. Jeg tror, man skal være der. <laughs> altså det er bare sådan, du vil bare kunne fyre nogle bested, og bare sådan, jeg kan ikke lide. Ja. Okay, ja. Okay, det er den måde. Sådan lidt en bitch. Altså, sådan, nej, men jeg har aldrig nogensinde mente det ondt. Jeg vil bare være sådan... Jeg er ligeglad med det. Nej, overhovedet ikke. Jeg, er meget, jeg giver meget empati til folk, det er ikke det. Men jeg tror bare, jeg bliver meget sådan... Kan du ikke lige hæmpe mig i en vand? Jeg ved, jeg ved, jeg ved okay, Jeg er sådan diva, faktisk. Ja, jeg har lidt hårdt lige nu. give mig en hovedpindsspil. Giv mig omsorg. Ja, okay. På den måde. Jeg kan aldrig vinde på at fyre nogen. Okay, okay. Sige, fem er dig? Om jeg vil få storhedsvand? Ja. ja. I doubt it. Det tror du ikke? Nej. Du, vil være en, du er sådan en grounded, grounded en. Grounded pige. Ja, det tror ja. jeg. Ja, det er godt det kan godt være. Har I oplevet af storhedsvandet? Fordi nu kører periode af lige nu, og der er meget opmærksomhed på jer. Er, der lidt, er, I, er, I, er I lige vokset lidt her? Er du vokset lidt, Jonas, i storheden? Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg, jeg, jeg tror, jeg, har været, jeg er meget mere... Sådan, jeg, jeg fokuserer meget på de dumme ting, her har jeg lavet derinde. Og <laughs> sådan lidt, Hvorfor er der nogen, der vil se på, hvem jeg var? Og så videre? Så jeg, det, jeg går fuldstændig den modsatte vej. Okay. Du går simpelthen den modsatte vej. Rosa, ja. oh, du går så den modsatte vej. Af Jonas, du <laughs> har storhedsvandet. Nej, ikke lige med sådan noget der. Jeg tror, øh, jeg har altid været vant til meget opmærksomhed og, og sådan nogle ting. Så det er ikke rigtig sådan, det jeg fokuserer på helt ærlig. Hvad er det så? Øhm, altså, lige med Paradise, tror jeg bare ikke rigtig, at jeg tænker så meget over det. Okay. Du altså, når mindre folk spørger om det, så, så begynder jeg sådan, Nå ja, ja øh, der var det her, det her, det her også ja. Men så du, har, du siger til at du har ikke størrelsesvendighed lige nu? Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg tror, at for mig det er det sådan en anden ting. Mm. Altså, jeg, sådan, jeg føler ikke rigtig, jeg har en magt, bare fordi jeg har været med i et program. Nej, men du har da en en, en følgerskab på Instagram, der har ligesom... Du kan influere mennesker via dine sociale, sociale medier? Ja, men jeg tror slet ikke, at jeg tænker på den rate overhovedet. Gør du ikke? Nej, ikke rigtigt. Okay. Altså sådan, jeg vil gerne gøre mere inden for influencer og sådan noget der, fordi jeg synes, det er virkelig spændende, og det er en spændende fag. Men jeg føler ikke, at jeg har lyst til at være sådan en misbrug, bare fordi folk kan lide en. Det synes jeg er mega forkert. Men du vil gerne gå influencervejen? Ja. Ja. <laughs> ja. Og øh, hvad tænker du, Sif? Jeg har ikke fået stået hos Vandheder, jeg har været med. Det havde jeg sgu heller ikke gættet på. Nej. Det skal være, du er så grounded jo. Ja, jeg hviler sgu lidt meget i mig selv. <laughs> Modsat rosa. Det er jænger Ja, det er jænger Er det dig, der, der henter hovedpindpillerne så, til, til rosa? Her? Ja, ja. <laughs> er det ikke? <laughs> Nej, det er én gang. <laughs> rosa. Men det er sket. <laughs> Men det er sket. Nu skal vi videre til dagens sidste dilemma. En melodi, ikke? Jo, jo. jo. det er sådan, man får lidt til at danske lidt. Yeah. Yeah. Fordi et, uh, en lidt ældre nyhed kommer her. Fordi sangeren Kit lagde nogle hårde anklager ud på sin Instagram tilbage i december, december. Her anklager han en P3-radiovært for at have begået krænkende adfærd imod ham. Ved blandt andet at onanere nøgen i hans sofa og uh, prøve at sætte sig nøgen på hans ansigt. Og det er altså en kvinde, det her. Det sker efter, at de angiveligt skulle have lavet et sommerferie-radioprogram sammen, som han derefter så selvfølgelig har sagt nej til at lave, altså efter det er sket der. Og øhm, ifølge Kit, så tog DR altså ikke hans anklager seriøst og alvorligt, og i stedet blev det rapperen Karl Knast, som øh, lavede det her radioprogram om sommeren. Så mit spørgsmål til jer, det er, tror I, når nu vi har været lidt med den røde tråd af Image, hvis I tænker på det, så jeg tror, ikke Kits image har været, altså som den her crazy kunstner jo. ikke lavet penge, kun lavet damer, eller hvad nu er, han synger. <laughs> øh, tror I det ligesom står i vejen for, at man tager de her anklager seriøst? Ja, mm, yeah. det tror jeg faktisk lidt. Men jeg, jeg har bare sådan en i gang med, at lige så snart der er nogen, der kommer ud med sådan en her anklage, så skal det tages tage seriøst lige meget, hvem det er. Mm. Lige meget, hvem det er. Og så skal man bare lige sådan, gå igennem det og se, om man kan finde ud af, hvad der faktisk er sket. Øhm, før man bare slår den ned Og det lille mig hvem det er. Ja, så du vil du, du, du synes faktisk, det er, DR, der er helt på, på, altså der er fejlet her? Ja. Ikke at tage den seriøst? Ja. ja, det vil jeg sige. Rosa, hvad med dig? Hvad tænker du med det her image her? Altså, kan det godt stå i vejen for, for sådan nogle anklager? Det tror jeg da. Altså, fordi nogle gange, når man er i et offentligt ansigt og sådan noget, så ser man aldrig rigtigt, hvad der sker behind the scenes. Og sådan nogle ting, synes jeg er super vigtige, at man også skal huske, at alle mennesker... Så hvis der er en, der går igennem noget mega voldsomt, så er det altså også noget, man skal fokusere på. Mm. Mm. Hvad tænker du, Sif? Jeg tror også, det påvirker. Altså, sådan, han har en stor... Sif, du skal sætte dig tæt på mikrofonen. <coughs> kom skul. <laughs> jeg tror også at lade, at lade, at på. Det jeg kigger, det var sådan. Så hvor langt væk Jeg var tæt på. <laughs> Sif har bare begyndt at rykke sig væk fra mikrofonen. Altså jeg ved vi er stadig i det radio. Sorry. Her. Nej, vær så sig. Ja, jeg tror også det har en påvirkning. Ja. Kan det høre mig? Nu jeg kan godt jeg godt høre det. det Klart og tydeligt. Nej, <laughs> han har jo mange altså altså han har et stort følgerskar og sådan som så man kan jo på den dårlige side, misbruge det. og så er det jo klart, så skal man ikke tage det seriøst. Men det er også sådan, hvorfor skulle man misbruge det med mm. noget så seriøst? Mm. Sådan, ja. Rosa, tror du, at øh, man tager mandlige metoo er mindre alvorligt end kvindelige? Det tror jeg. Altså, jeg, hvad jeg har forstået af, så er det meget sådan, at selvfølgelig, kvinder har oplevet rigtig meget voldsomme ting, og så er det som om, at det bliver lidt glemt, at det også sker for mænd. Mm. Og det synes jeg er virkelig ærgerligt, fordi at det burde ikke engang være nogen forskel overhovedet. Øhm, dem, der oplever en meget voldsom oplevelse, om det er en kvinde eller en mand, de skal da blive taget seriøst, fordi det kan godt blive meget traumatisk. Ja. Så. Jonas, hvad med dig? Altså, føler du også lidt det? Nu er du selv mand. Hvad? hvad? Hvis, altså, føler du, at der er en lille... Det er tabu måske, at for, for mænd at blive udsat for MeToo? Det tror jeg, det har været meget, og jeg ved ikke, om det stadig er det. Øhm vi kæmper i hvert fald meget for inden for queer her, at, at vi skal kunne sige alt højt. Alt havet højt. Så vi kæmper meget for, at vi skal komme ud med det. Men førhen har det været et kæmpe problem, at vi ikke har sagt noget. Ja. Så, men, men tror du, at det kvindelige mitus her bliver taget mere seriøst og mere alvorligt end mandlige? Det ved jeg faktisk ikke, men det tror jeg. Jeg har, jeg har en lille tanke om, at det måske gør det, ja. ja. Og Sif, også dig, hvad tænker du? Det tror jeg også. Du tror det også? Ja, jeg tror også. Men der er nok også færre mænd, der siger noget, fordi de har svære ved at råbe op. Ja. Nu, nu snakker vi lige om det her med image, ikke? og kids image, som, som den her crazy kunstner, som måske kan stå i vejen for, at man kommer ud med et vigtigt budskab og siger, hey, det her, det var altså fucking neden. Men, øh, så jeg er lidt nysgerrig også på jer. Har, nu, når vi har snakket om den her rolle image, har, føler I, I har en rolle og et image? Du må også kigge på Ja, mm, yeah. <laughs> kigger væk. <laughs> ja. Øhm, lidt måske. Ja. Jeg, jeg tror bare, jeg er sådan, lige pt bare the drag queen from Paradise. Ja. Øhm, har været øh, lidt fyldt, tror jeg. Den, der fylder lidt på Paradise. You know? Så bare fyld. Det føler jeg lidt indtil nu her. Nu er det begyndt at at kunne sige noget og råbe op for mig selv og sådan nogle ting. Men før ham har jeg, tror jeg, jeg har været meget sådan, at det er bare Jonas. Ja, han står i hjørnet. Lige han står bare i hjørnet et eller noget. Han synes, jeg har kunnet med til at tage laver man den. <laughs> men, men Jonas, hvad for en rolle og et image vil du gerne have så? sig? Um, jeg tror, jeg vil, meget, jeg vil meget gerne være inden for, for, for make-up, og så ligesom jeg med Chloe Angel. Sådan der jeg være været make-up-personen. Ja. Og, øh, og skincare og stylish. Så dit image, du vil gerne have sådan et, et make-up-image, altså sådan en, en, der går op i, i udseendet. På, på en specifik måde. Agtigt. Ja, det har jeg altid gjort. Altid med både med tøj, og med hår og makeup og skinke så Går jeg generelt meget op i. Og det er det du gerne vil have et image for eksempel på sociale medier eller i medierne. Ja, helt klart. Hvad med, hvad med din rolle som queer person? Altså føler du også at det, det, det er noget du påtager dig, ikke selvfølgelig er du queer, men, men ligesom det er noget du skal udtrykke på en specifik måde. Helt klart, helt klart. Altså lige så snart der er noget jeg ligesom, gerne, ligesom jeg har passion for inden for queerlivet, så så snakker jeg om det. Mm -hmm. Og jeg snakker meget øh, åbent om det. Øh, og har flere gange, også inde på Paradise Hotel, faktisk snakket om mange emner inden for queer okay. øh, Og har føler selv, at jeg har lært mange derinde, omkring hvad der ligesom sker omkring i Danmark. Ja, det er jo også en rolle og et image. Rosa, hvad med dig? Hvad, hvad, hvad, er dit, hvad er din rolle og image? Hvad, hvad, vil du, hvad tænker du, der lige nu, og hvad vil du gerne være? Altså, lige nu, er mit image nok bare at mig? Yeah. <laughs> Æm, det er sådan de ting, jeg går op i. For eksempel skincare, tøj. Øh, ja. Nogle ting, jeg går igennem. Ting, du går igennem? Går igennem. Eller øh, nogle ting, jeg sådan gør. Altså sådan noget med at få en tatovering i munden. Eller gør nogle spontane, mærkelige ting. Æm, Jamen, du... hvad, hvad, hvad, hvad, hvad er der udover den her med tatovering i munden, du tænker på? Nej, men altså sådan, du ved... Du gør et crazy ting. Sådan lidt... Hvad gør hun nu? <laughs> det ved jeg ikke. Det kan godt være. Uh, jeg tror, jeg har bare taget det meget, sådan som det kommer med alting. Men jeg har også sådan, prøvet lidt at finde ud af, hvad min identitet skulle være, for eksempel i de sociale medier og sådan noget der. Og der har jeg altid også godt kunne lide makeup. og tøj og skincare. Og sådan. Så det vil jeg jo selvfølgelig gerne bibeholde mig ind i. Så du er stadig med, med altså også meget udseensmæssigt ja. øh, i, i, i den verden, Ja. Okay, så det er der, så du tager ikke sådan nogle morgenbilleder Ligesom Jonas, og skriver øh, Hvad så, hvad, hvad er det du skriver? Jeg skrev, jo welcome. Yeah, welcome. Jeg tror faktisk, jeg har det med at gerne vil se Lidt for perfekt ud på mine social medier Og det er ting Jeg gerne vil arbejde lidt mere på Til at være lidt mere At jeg også godt kan være lidt er det ja. der, du gerne vil være så? Fordi lad os så bare konkludere, at din image, der er ligesom den her øh, figur, der går meget ved udseende, og gerne vil se, som du selv siger, øh, for, for perfekt ud nærmest. Altså, og så skal have nogle gode billeder, og skal smukke billeder og sådan noget. Så vil du gerne gå lidt hen imod, at... Øh, ja, bare Jonas. <lød>, altså om morgenen sige sige jordet, kom. Ja, jeg vil være ligesom Jonas. <lød>, Jamen skød. altså, forstår mig ret? Den image, der ligesom både kan være den ene side eller den anden side. Ja, jeg vil gerne være sådan mere... Øh, vise, at der også er så dårlige dage og gode dage, og og tømmer mens og... og så pludselig får hun lavet en tatuering i underlæben. Hvad gør hun næste altså, gang? Er sådan, ja, lidt crazy. Okay, så er det lidt, crazy, ja? lidt crazy. Sif, hvad med dig? Er det bare image, good girl? Uh, nej, det tror jeg ikke, det er. Hvad tænker du så? Tænker du så? <laughs> øh, jeg tror bare, det er meget sådan noget sjovt at Sjovt Ja, det gør mig lyst til. Gør det, der er glad. <laughs> tænker du over din image? Altså, hvad er det, du godt kunne tænke med? at være, have for dit image? Øh, nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg gør. Grounded? Dit image er at være grounded? Æh, det tror jeg ikke, man sådan lige tænker, når man ser mig, eller lige scroller igennem. Ja, tror jeg tror bare, der, der er festerfarver. Ja, det er jo spørgsmændigt, ja. der skal være jo festerfarver. <laughs> ja. Men okay. Ja. Jeg ved ikke, om jeg har et image. Det har du i hvert fald ikke tænkt på. Nej. Du er bare dig. Ja. Yeah. Du er bare Louise Hjort. <laughs> <Ja>. Fantastisk. <laughs> det, lyder, det lyder jo helt fantastisk. <laughs> Men uh, nu skal vi jo til det, jeg glæder mig allermest til. Okay. <laughs> Oh, nej. Oh. Vi skal nemlig til det, som jeg sendte til jer for cirka en time siden. Det er, at vi skal uh, hjælpe mig med ugens slader. Og det er jo her, hvor I ligesom skal komme med en historie, om jer selv eller andre. I kan, altså, jeg elsker jo, når man bare tager bussen, ikke? Så denne bus så bare kører over alle dem, I godt kan lide. Oh det skal I bare gøre, ikke? Kan jo. jeg ikke starte den gang? Uh, Jonas, jeg kan bare godt lide at kigge på dig. Det kan nej, jeg kan godt starte med Sif. Sif, ja. Sif kom med, hvad Thank du, du det. har. Jeg er kom. I don't know. Er der sket noget crazy inde på Paradise Hotel? Mm, nej. Nej. Alt det crazy derinde. <laughs> Har du en Amager-tattooing? Nej. Ej, vi var jo til reality Award i lørdags. Ja. Yeah. For first time. Oh, her. Hvad skete? It was a good night. <laughs> <laughs> ja, det kan jeg også. Men hvad så at fortælle? Nej, der var sgu også lige en, der fik, fik lidt kærlighed. Uh! <laughs> jeg elsker jo kærlighed. Nede på en af toiletterne. <laughs> er det valgt? Det var validt. Har du knældet med Valit? Nej. Nej, nej. nej, Valit. Nej. Nej. Det var altså Valit. Du ved sådan Valit. Ja, om det var lidt. Oh du ved det dansk. Jeg troede, du sagde, at du har knældet med kanonherren. Nej, nej, uh, okay. har jeg ikke. Okay. Okay. Altså kyssede du eller knældede du, du er med til toilettet? Eh, uh, det er en mellemting. Okay, en mellemting, Så sådan, med, med, med hvem? You will all in between. Ja, med hvem? Nej, det tror jeg ikke jeg skal sige. Uh, jo, jo. Ah, nej. Har du op, det kan man sgu godt sige. Hvor er personen fra? Kan du uh, huske at det snavn? Nej. <laughs> det kan jeg ikke. Jeg havde været med i bacheloret. Nå, er det Adam? Nej. Nej, du må lige give mig et eller andet. Jeg tror, jeg kommer til at sige nej til alle Nej, Ej, det er ærlighedens rum, det her. Ja, jeg har da også delt meget ud. Det er da meget personligt. Jeg synes, det var en... Jeg skal ja. være ærlig at sige. Nå, god. Ja, jeg havde en fed aften. Men for fanden, sif, du bliver nødt til at bare Kan du så... Hvad rimer det på, navnet? S -s -s -s Sorten? Florten? Det er Jorden? <laughs> det er ikke Morten. Okay. Nej. Er det en... Rimer det på... Sikolej. Nej. Mikolej. Sif. <laughs> jeg bliver nødt til at vide det, Sif. Jeg bliver Ej. simpelthen så nysgerrig. Jeg kan ikke klare sådan noget her. Ej. Hvorfor vil du ikke sige det? Det er da bare hyggeligt. Ah. Kærlighed og kærlighed. Det er sgu Nej, altså bare. Det var bare. ikke sådan en kærlighed. Det var bare lige... Ja, det var sjovt at Sjov. Ja, det er The good girl. The good girl, Sif, selvfølgelig. Og jeg skal ikke... Er det er det jer? Rimer det på bor Nej. Sif. <laughs> vil du ikke sige det? Ah, ikke i dag. Nå, du, ikke, dag, ikke dag. Jeg ringer til dig lidt i ah, Næste gang. Jeg synes, den var god. Jeg synes, den er god, men den er jo ikke... Du er jo ikke lige til at vinde nu. Du, tæt, altså, du fører selvfølgelig, hvis du, ah, du, eneste du noget, men... okay. er eneste, der sagt noget. er okay. du sikker? Ja. Men problemet er, at det eneste... Det kan jo være, hvis jeg føler mig troet, at den kommer. Men det eneste... Nu har du sagt, det er en bacheloret-fyr, ikke? Ja. Kan du gætte, hvad jeg gør nu? Du går ind og kigger på... Ej, jeg Lent, ringer jeg... til dem alle sammen. No. <laughs> men, altså, det er okay. Du, selvfølgelig, du skal ikke følge dig tungt til noget. Rosa. Ja, nu skal du og eddermame følge efter. Jeg synes, Ej, det. Den, gæt, er, den er, den er. Det var, det var vildere end. Ej, men du jeg har også crazy vildere. historie, du ved. Vi skal jo tænke på, at jeg ved heldigvis det meste. Så jeg sidder bare og tænker over alle de ting, I kan sige til mig. Så jeg glæder mig. Jeg håber, du siger en af de ting, jeg tænker i hvert fald, Rosa. Oh. Okay. Så bare kom med noget godt. så altså, sådan, øh, kan du... Kan, jeg kan ikke give dig nogen hendes. Hvorfor kan du give det hen? Fordi jeg er neutral. Jeg er neutral. Jeg er nu neutral i mig. Nej, nej, nej, du ikke... kan ikke sige, at du ved noget, at du bare ikke siger noget til mig. Jo, jo, jo, jo, jo. Jo, altså måske kan jeg være sådan. At... <laughs> Jamen, vi laver, vi laver radio, Du kan jo ikke bare sidde og kigge på mig. Ej, du, du, kan godt, ikke, du kan da godt følge mig og gøre lidt sådan sige noget, du ikke vil. Du skal ikke at følge dig præcis. Du skal simpelthen bare. Du skal føle følge dig. <laughs> jeg vil se, om du kan slå sig. Den var faktisk god. Ej, ej, jeg tror ikke, jeg kan slå det cifre. Øhm, ja, altså sådan som øh, jeg føler sådan at jeg kigger på mig selv, at jeg skal sige noget. Det øhm, skal du også. Ja, det drøm, er jo der. Åh <laughs> åh. Jeg ved ikke, altså jeg tror, jeg, jeg ved ikke. Jeg... Ja, skal vi bare. Jonas, så får hun lige lov til at tænke lidt. Ja. Kom med det. Øhm, jeg tror, at den, der sådan involverer flest mennesker, er det, jeg tænker på. Det er en på Paradise, <laughs> Ja. Hvor vi havde en lille kyskoference med alle fyre Ja. Og jeg var dommer. Hvem kyssede bedst, så? så man det jo i tv? Jo? Det så man ikke, nej. Det er for lang tid siden. Åh, oh, mærkeligt. <laughs> ja, det synes jeg nemlig også. <laughs> okay, så, så, så progressivt gider altså. Paradise Hotel heller ikke bedre. Men, men lad mig høre, så hvem kyssede bedst? Det, vi fandt ud af, at det var det var Lukas, der vandt. Det var Lukas, der vandt? Ja, og vi havde en... Ja, vi havde, det var, det var både, altså, vi havde den op runde med, det var både Nils og Lukas, men Lukas fik den til sidst. Så du har, du har simpelthen snadet med alle fyren ind på paradise? Jeg har snadet med, med Nils, Lukas, Emilio og Patrick. Okay. Ja. Okay, det var da et meget sjovt aften. Eller var det aften, jeg ved ikke, det kan også være mindre om dagen. Jeg tror faktisk, til vi så er der rigtig mange, der har snadet derinde, som man bare ikke har set. Ah. Ikke mig. Altså, Rosa, jeg har snadet. Ja, det har vi. <laughs> der har vi gjort noget pull. Ja, det var myggeligt. <laughs> okay. Ja, Ej, men kom lige med noget andet. Det ja. kan godt lige komme noget andet. Kom, Jonas. Mig? Ja. Okay, jeg synes, det var meget stort. Ja, jeg synes også, det var meget stort. Ej, jeg har meget, jeg har... Prøv at høre, at jeg, jeg hører høre skrevet om det. Har I det? Ja, ja. Vi skal have noget med det. Heide. Så kan vi lige Vi spiller bolden. Du har givet noget nu, i hvert fald. Nu har jeg givet noget, ja. Nu har du, noget, du givet ja. noget. Men jeg håber, du finder på noget bedre lige om lidt. Men Rosa, din tur. Okay. Det var jo Reality Awards ja. her. Ja. I weekenden? Ja, lørdags. Ja, og så, jeg var jo i gang med, jeg ved ikke om den video kommer ud eller ikke, men jeg var i gang med at blive interviewet. Ja. <laughs> og så kommer der en fra min sæson, jeg siger ingen navne, og spørger, om vi skal have sex på toilet. Og jeg sagde, nej. Øh, fordi... Det var mig. Okay, yeah. det, det Jonas, var æ, æ, æ, det er jo ikke dig, men altså må jeg gå? Så laver vi lige gætte like gættelag igen. Rimer det på Flaukos? Nej, det rimer ikke. Eller var det Lukas? <laughs> Nej. Det... <laughs> var det ikke Lukas? Det var ikke Lukas. Og det var derfor, jeg var i... That's crazy. Ja. Jeg var i chok. Var det Emilio? Nej. Du, jeg du, du, du jeg får så mange halve nej. sandheder her. Nej. <laughs> okay. øh, men jeg var i chok, øh, og det var på kamera, så jeg er meget spændt på, om videoen kommer ud. Fordi at, at personen prøvede meget <laughs> på at, at hive min mænd, ned til. Men øh, jeg sagde nej. Må jeg ikke godt? Okay, nu har vi cirka, vi har kun 25 sekunder tilbage. Sif, vil du sige det? Nej. Okay. så <laughs> var det en mand og en kvinde? Det var en mand. Okay. Hvem er det? Prøv <laughs> <laughs> jeg elsker det. Bå, det er skide hyggeligt. Og der er jo ikke noget galt i det. Det er jo sjovt at lave. Altså, det var det der også. Ja. Hvis det skulle være sjovt at lave. Ej, jeg tror bare, jeg var i chok over, jeg fik Hvis det er spørgsmål. lige ved at på, på kamera så lige meget. Hvem er det? Nej, men jeg, jeg vil ikke nævne nu navn. Det er ikke i orden. Kæft, mand. Okay, fint. Er der kiss until. Nej, der var <laughs> bare ikke nogen kisses den her gang. <laughs> Lol. <laughs> Ej, nej, nej. <laughs> øhm, vinderen, det er jo... I er til